«А чим платить?» – серйозно запитав полковник. «Чим хочеш? Долари, марки, франки, бартер? Патрони хочеш, да?» «Ні», – відповів полковник. «Які консерви є?» «Краби, сельдь каспійська, очень свіжа, креветка. Все по два долара». Знову в моїй уяві виникла лінія, прокреслена між казахом і полковником. І знову вона пролягла крізь нас». Мені закортіло відійти в бік. А полковник тим часом витягнув із кишені адидасівських штанів гаманця, вийняв зелену купюру і помахав нею у повітрі. «Давай п'ять банок сельді», – сказав він казаху. «Почему давай?» – раптом образився казах. «Ти покупатель, я магазин. Ти сюди йди і покупай. Магазин до покупателя ж не ходить». «Полковнику, я вирішив скористатися паузою, що витекла. Не беріть, Каспійський оселедець!» «Чому?» – здивувався Тараненко. «Там усяке в бляшанці може виявитися». із розумінням посміхнувся полковник. «Усяке, кажеш? Ясно!» І посварився на мене товстим вказівним пальцем, ніби я був неслугняним хлопчаком із дичачого садочка. «Ти що, не віриш, що я магазин?» Схвильовано обережно заговорив казах. На, дивись, у мене патент є, єст, товар єсть. Іді покупай. Полковник усміхнувся, хитнув головою, розсміявся, ще раз хитнув головою і пройшов прямісінько через яму повз нас до верблюда магазина, стискаючи в одній руці пістолет, в другій зелену купюру. Зупинився просто перед верблюдом. П'ять банок крабів, сказав він твердо. Розтягаючи казаху зелену десятку, казах ударив п'яткою попередній нозі верблюда по її внутрішньому боці коліна, і той слухняно опустився на пісок, спочатку підтягнувши передні ноги, а потім задні. Продавець відкрив одне з відділень великого баула, заліз до середини ледве не з головою, витягнув консерви, виклав їх на пісок у шеренгу. На, читай, повернувся він до покупця. Один, два, три, чотири, п'ять. Він наче пронумерував кожну концерну бляшанку, по черзі відмічаючи їх вказівним пальцем. Потім дістав із кишені джинсової сорочки калькулятор. Щось пробелькотів собі підніс по казахському. Здійснив розрахунки, тоді звів очі на полковника і промовив. «Десять доларів!» Полковник посміхнувся. «А я тобі скільки даю?» запитав він і підсунув купюру, ледь не ніс Казаха. «Десять?» – кивнув Казах, приймаючи банкноту. Тараненко склав для шамки у стос і взяв руки. Підійшов до мене, поклав консерви на пісок і раптом подивився на свою правицю, в якій дотепер тримав пістолет. «Тьху!» – промовив. «А я ж то думаю, що це рука болить?» Він розтебнув блискавку на своїй адидасівській куртиці і уклав пістолет у кобору, що висіла діворуч під пахвою. Зашпили блискавку та звернувся до мене. — Скажи, ти ж з Києва один поїхав? Звідки казашка взялась? — У пустелі знайшов, — відповів я полковнику. — Заснув сам, прокинувся вдвох. Полковник усміхнувся, потім обвів поглядом край розширеного розкопу діаметр якого сягав уже метрів десятьох. Побачив мумію. «А це що?» – запитав він. «Мумія?» – відповів я. «Стара, від неї корицею пахне». «Корицею?» – полковник зробив крок до мумії. «Корицею». Він важко зітхнув. Я погляну на Петра, який стояв розслаблено, спостерігаючи за полковником. Праворуч від нього, спиною до нас, не звертаючи ані найменшої уваги на все, що відбувалося, навпочепки сиділа Галя і далі осипала краями. ями. «Так», – подумав я, – «щось наш полковник вже ні на кого не наводить страху». А полковник тим часом присів перед мумією, роздивився її уважно, принюхався. Тоді помітив муміфікований член. Судячи з того, що жодних запитань не поставив, сам усе зрозумів або зробив висновки, які його цілком задовольнили. — Тут наче все в корицею пахне, — промовив він задумливо, зводячись на повен зріст. — Сильний запах. Дуже сильний. Я принюхався. Чи то мій ніс уже так звик до цього запаху, що сприймав його за чисте повітря, чи то нюх полковника був гостріший за мій? Сильний, повторив він задумливо, і я раптом збагнув, що має на увазі полковник Тараненко. Те, що цей запах кориці, володіє якоюсь таємною силою. І саме ця сила змінила Петра, пом'якшила його характер, забрала його насторожену агресивність. Сила українського духу, що передавалася цим запахом, який раніше викликав у мене асоціації виключно кулінарного плану, Ось та сила, яку відчував на собі полковник. «Петре, поглянь!» – пролунав раптом голос Галі, негучний і здивований. Петро присів поруч із нею на опочівки, і вони обоє щось розглядали. До них підійшов полковник, зупинився. Я теж поквапився до місця чергової знахідки. Галя тримала в руці годинник зі шкіряним ремінцем. Петро взяв у неї річ, очистив від налиплого піску, придивився до циферблата. "Победа", прочитав він на циферблаті, потім покрутив у руках, розглядаючи. Його обличчя відбивало повне нерозуміння. "Петре, там щось на задній стінці", сказав я, коли помітив вигравірований напис. Він підніс годинник до очей, примружився. Сталева стінка блиснула на сонці. «Майору Науменко Віталію Івановичу від товаришів по службі. Київ, 1968 рік», – прочитав він. «Я озирнувся на мумію. У мене виникла підозра, що між годинником і мумією існує зв'язок. Чи ж це не сам майор Науменко? Хоча хто він такий і що тут робив?» Полковник Мовшки взяв годинник із рук Петра і несподівано різко відійшов у бік. Відвернувся. Завмер, стоячи спиною до нас. Мені здалося, що плечі його здригнулися. Петро теж подивився на спину полковника. Ми перезирнулися. А Галя так і лишилася біля краю розкопа. Її, схоже, не цікавили справи чоловіків. Я почув звук блискавки, яку розчебали, побачив підняти лікоть правої руки полковника. Напружене очікування скувало мене. Я усвідомив, що полковник дістає з кубика пістолет. Якщо він зараз різко розвернеться і почне стріляти, нам габлик. Професійний військовий із такої відстані всіх трьох покладе за лічені секунди. Добре, що гулі тут нема. Встиг подумати я, і тишу рознесло на шматки лункими пострілами».